Горобчика в кітнику, який ще згрався з гробячими крильцями, а потім влягався на тену гріватись та чепорити свою подарту морду. Отож, Басаврюк здебільшого тлумиться в Катерини, де шанують його високий професійний хист і гонор. І він дорожить цим і майже не чинить збитків. Хіба що вийде на нього пасія, то подряпає ріг призьби. Або ж, коли Катерина довго стоїть у саду за саморобним ольбертом, Брат Грецько позаторік зимою змайстрував, коли добрі люди з Музею народного мистецтва купили в неї багато малюнків одразу, і брат визнав її за художницю. Басаврюк нищечком підійде і так вжине свої пазурів її худу литку, а ж кров виступить дрібними бісеринками. Кит сидів на петровому плечі, сонливо переминався з ноги на ногу, булькітливо, як вода на камені, муркотав, приплющеними... Оскільки ми болотяно-зелених очиць, дивлячись на Катерину. Марія, хоч ти з нею поговори плядою, зав'язала мені світ з усіх кінців, кого вона й досі чекає. Тарас шаповал уже третій раз оженився на Хімбасі. Не вернеться він у Богданіку ніколи. Нащо йому наше болото й трудодень? І Катерина йому нащо з болячками й старою халупиною. Я ж їзди до нього? питав. То він уже й згадати не може, хто така Катерина Білокор. Довго баскаличився, перебирав її за комусь у загреблю, але якби я не підказав, так би й не згадав її. А, каже, оце та, що не від світу цього, що п'яця Чагитвіна чекає, що вона й досі з-під руки на дорогу дивиться і, звиняйте, береже свій виноградник для якогось підтоптаного апостола. Тільки й честі, що дівкою з двору винесуть. Отак він сказав мені на підпитку Марія. Отак і сказав. А вона його і досі чекає. Шаповал свого Донбасу не покине ніколи. Жирує він там, та поговори Марія, хоч ти з нею, втавкомачию голову, що так, як я, ніхто її не любить. Петрогець перечулився, закліпав великими як листки барвінку очима і різким порухом плеча скинув кота на землю. Його рука давно вискубла ягоди з малинової гілячки. і тепер самочинно зривала широкі жорсткі листки та кидали їх у кашкет. Пеуе, треге, Пронизливо, як снаряд, вилітає з петрового двору одарчен поклик. Петре -е! де це тебе на чистий носить? Іди від самі вичисти!» Басаврюк дуцнувся, пошмарованою мордою в катеринені ноги, тихо нявкнув і розлігся на спорожі, підставивши боки сонечку. Петро зупилу наклав кашкет, з малиною на голову, сладіковато розсернувся, і стовбула була шогунув у малини. Марія ще довше допалась до синіння пейзби. Щітка шурхотить так голосно, аж басаврюк пострілює туди особ оком. Порська і тирса, і маленька метка Маріїна рука корилася синім потом. Добродіка опустила очі на витоптану землю, десь новигалими тушливі мурахи. Її погляд угвинчувався глибше і глибше, аж до кореня старої вишні, яку Катерина посадила в 33-му році, на весні, коли безповоротно вирішила. Хай тато з мамою хоче руки її зв'язують, вона все одно малюватиме. Це кінцеве і остаточне рішення, до якого вона прийшла в 33 роки, знаючи, що коли відступиться від нього хоч на крок, полетить у прірву в небуття. Так-так, у моїх очах на портреті повинні бути очі Марії Добродіки. Відблизькій її й тихого світу повинен підсвічувати мій погляд. І це буде правда про мене, бо Марія – частка мого життя. Бо іноді я дивилась на сонце, на людей, на землю, і квіти її добродійчиним зором. З моїх очей має непомітно визирати Марія – яка втратила все, що може втратити людина, опріч талану жити серед людей. Чого ти й мордуєш себе? Скинь опинало з дзеркала, сядь перед ним, ще раз застрожи гранчастий учнівський олівчик, простели аркуш цупкого паперу і малюй. Або ж поїдь у його і старий, з жовтими, як віск, пальцями, фотограф за червінця виконає всю твою роботу. Коли боїшся дороги в Яготин, котра тепер стала тобі такою далекою і втомливою, треба пішки вийти на Полтавсько-Київський тракт, зупинити подорожню машину, доїхати до Яготинської арки і знову голосувати перед кожним грузовиком чи автобусом. Коли ти боїшся цієї дороги, тебе сфотографує Никін. Навіть брови непомітно підведе і розрівняє зморшки на чолі. Гукни лише, він так втішиться твоїми запросинами, що, можливо, сфотографує тебе безкоштовно і відсвяткує свою перемогу над тобою. То він знімав тебе тайком із засідки, коли ти гадки не мала, що він цілиться на тебе холодним оптичним оком.